що існує його фірма, та ще за рік наперед, та ще за п'ять років, поки Дмитрик вчитиметься, нормально, якщо покласти ці гроші в банк, відсотків вистачить на плату за навчання у будь-якому, навіть найкрутішому платному інституті, та ще й на дрібні витрати дитині залишиться. Цифри вразили Антуанетто. Боже мій, батько її сина заробляв такі суми, а вони в той час вечеряли картоплею, а часом самим хлібом зі склянкою молока. І не мали чим заплатити за квартиру і телефон. І Дмитрик ховав під парту свої полатані кросівки і витерті джинси, ховав від пильного ока заможних однокласників. До їхньої елітної школи дітей привозили на мерседесах, і це нікого не дивувало. Дивували й потерті кросівки. Її розумник син, її Дмитро, її гордість і гордість школи, переможець Олімпіад, капітан шкільної команди КВК, спортсмен. Почувався у школі людиною другого сорту через своє вбрання, яке не витримувало критики. А його батько в той час кидав тисячі доларів на благодійність, бо така, бач, у Києві мода. «Що він за людина, цей Роговський?» Розмова з Дмитром виявилась шоком. Мене не хвилює, які фінансові звіти подає його фірма. Він – мій батько. Він мені усе пояснив, і я його розумію. Тоді тато не міг нам допомагати. Всі гроші вкладав у розвиток підприємства. Сам ходив голодний і їздив на метро. Він мені розповідав. Слово «тато»? Дмитрик вимовляв з такою ніжністю, так тепло, кладаючи у нього всю ласку, гордість і повагу, що назбирав у своєму ще дитячому серденьку. І не мав кому висловити через відсутність об'єкта, якому належав цей високий титул за правом. Анета добре уявляла собі, як вміє умовляти Олексій Роговський. Цим професійним брехунам вдавалося стільки раців, і стільки років переконувати увесь радянський народ у тому, що він живе не в злиднях, а в умовах розвинутого соціалізму. І народ вірив. То чому б мав не повірити обдурений хлопчик? Дмитро поставив умову, якої не можна було не виконати. «Мамо, я прошу тебе, підпиши цей документ, нехай тато їде в Америку» і тоді між нами все буде по-старому. А якщо я не підпишу?» – обережно вимовила Антуанета, внутрішньо вже підписавши усі можливі угоди, аби лише між ними з Дмитриком все залишалось по-старому. «Тоді я переберусь до діда з бабусею і житиму з ними. Не хвилюйся, все буде гаразд. Мій тато мені допомагатиме, і вам буде краще житимете самі, молодята». «Це молодята – він вимовив з такою іронією, що аж на зубах заскрипіло. Ти житимеш з нами, Дмитре. Про переїзд до бабусі не може бути й мови. Ходитимеш до них у гості. Власне, ходитимемо разом. Все. Розмова закінчена. Рішення було прийняте. Рішення швидке, майже миттєве. Син добре знав свою маму і її можливу реакцію якщо потрібно буде вибирати між ним і будь-якою, навіть дуже великою, сумою в будь-якій валюті. Антуанетта не могла собі навіть уявити життя без Дмитрика. Жодного дня, жодної хвилини. Він був для неї навіть не суттю, не змістом життя, самим життям, у повному розумінні слова. Вона не любила сина, вона його обошнювала. З хвилини його народження – Перша її думка при пробудженні була про сина. Останнє на добраніч синові. Усі ці 16 років – перший і кращий, а тим паче єдиний шматок – синові. Новий одяг – синові. Всі плани стосували стільки сина. Всі мрії про краще майбутнє на перше місце ставили сина. З хвилини його народження з тієї солодкої миті, коли його маленькі губенята спробували маминого молока, між ними встановився непереможний фізичний контакт. І не тільки фізичний, а якийсь енергетичний. Антуанетта прокидалася за секунду до того,